Så, men välkommen hit idag i Klara Aldrin ja. och nu ska vi göra podden Nyfiken på och jag är verkligen nyfiken på dig. Jag hittade ju i en tidning kanske för nästan ett år sedan en artikel om äldrekontakt. Mm. och du var fotograferad på en promenad eller på ett café med en äldre person och så börjar vi vår kontakt och nu är vi här ja. och vad är äldrekontakt för något? Det är en ideell förening med syfte att bryta ensamhet och isolering hos äldre. Mm. Och det gör äldrekontakt genom att ha, det skapar fikagrupper runt om i Sverige. Det mm. finns 25 stycken idag. Och en sån här fikagrupp består av 6-8 äldre gäster. Och sen så är det volontärer som dels är chaufförer som hämtar upp äldre. Vid dörren och kroka armkrok. Och mm. hjälper till med ner för trapporna. Och så skjutsar de hem den äldre till en fikavärd. Och den här fikavärden fixar fika helt enkelt. Mm. Och då träffas den här gruppen en söndag i månaden. Och så, så är det ett rullande volontärschema. Och syftet är ju då såklart att vi vill skapa en plattform. För att äldre ska få nya vänner på äldre dag mm. Och det är ju... Lite svårare kanske. Mm. Och speciellt om man har svårt att ta sig ut själv. Mm. Och därför har vi då de här volontärerna som också kommer och hämtar upp. Eh, så det gör jag. Nu jobbar jag där på äldre kontakt. Eh. Vilket himla bra initiativ. Ja, det... det är fantastiskt. Hur länge har det funnits äldre kontakt? Det har funnits... Nu är det 2007 eller 2008 är det. Uh -huh. eh, och då så startade det i Stockholm. Mm. Eh, och något år efter där så började jag som volontär. Mm. För, och då såg jag med kontakter. Det är ett väldigt enkelt volontäruppdrag. Jag tänkte att många av oss gillar att fika. Mm. Och uh, kan bjuda hem ett gäng äldre. Mm. Eh, någon söndag per termin bara. Då kommer de hem till dig. Ja. Och så fikar man hem hos dig. Ja. Hur många timmar är man och fika? Då är det mellan tre och fem själva fikaträffen. Ja. Och det är väldigt... Det är lagom. Sen ska man alla ta sig... Mm. Så jag alla rullatorn ska komma in i bilarna och alla ska ta sig och parkering och sådär. Så det blir en hel söndagsutflykt för ja, våra äldre. Ja. Men tanken är att det är inte bara är de här två timmarna som är viktiga utan det viktiga med äldrekontaktsarbete är också att dels vi vill få flera äldre att skaffa nya vänner. Mm. Vi vill också känna att de ska känna sig viktiga att vi ska att bara bli hembjuden att mm. Att man som värd. Att man gör fint. Man dukar upp. Man ansträngt sig. Vilket också gör att den som kommer hem med äldre. Det är ett mervärde. Har vi upplevt och tycker jag också. Att inte bara ses ute på en lokal. utan ja, just det, det att, hemma. att man är hemma. Och det blir en mm. väldigt härlig atmosfär. Mm. Eh, och sen så också sätta lite ett annat ljus på våra äldre. Mm. I samhället överlag. Att mm. tänk så trevligt och, och kul man kan ha ihop. Mm. Att det inte bara... Inga tankar åt ja, hur hemtjänsten fungerar eller hur mycket skador eller missvård vi vill lyfta och slå ett slag för vad härligt det är att umgås över generationsgränser. Mm. Men hur kommer det så att du är intresserad av det här? Vad har du för bakgrund själv? Eh, jag tror egentligen om man tänker bakgrunden mm. är något jag inte haft mina far och morföräldrar dog väldigt tidigt mm. eller mina morföräldrar hade jag träffat och, och farföräldrar dog ganska tidigt. Mm. Sen hade jag en, en gammal morbror som jag har mycket mycket med mm. som var jättespännande och har engagerat sig mycket inom internationella frågor och fått mig in på den banan. Mm. Men eh, jag saknade helt enkelt att umgås med äldre. Mm. Och, eh, sen så tycker jag överlag att socialt engagemang är livsviktigt. Ja, det och det jag är sammanserom. om. Ja, det är livsviktigt. Ja. och alla kan ju engagera sig med olika saker. Jag tänkte jag att det här med att dricka kaffe, äta bullar och hänga med äldre, det var min grej. Vad har du givit dig för nu har håller du på med det här i många år? Ja. Vad har du givit dig? Jag har du något speciellt kul minne så där? Alltså en ett minne, det är bara nu från förra veckan. Ja. För då var jag hemma hos en kvinna som heter Elisabeth som bor i en på Kungsholmen ensam och hon är hundra år och hur positiv som helst. Och det gav mig det är den här livsstyrkan ja. att träffa äldre som är så livfulla ja. och så roliga med mycket ja. humor. Och hon är då en av äldre som har varit med i vår Kungsholmsgrupp. Mm -hmm. Så att, att träffa just äldre som är så positiva och att man är hundra är... Äh, hon visar, förutom telegram från kungen så visar hon ju brev från hennes 104-åriga kompisar och så där. Så det är väldigt... <laughs> kul, vad roligt. Ja. Vad gjorde du hemma hos henne? Vad var anledningen? Anledningen var, var att vi på Äldrekontakt, vi ordnade alla äldres dag i Kungsträdgården lördagen... Vad blir det? Den fjortonde... Juvene. Ja. Mm. Så här om veckan då. Ja. Eh, och då bjöd vi in alla... Eh, Fiskagrupper runt i Stockholm. Och volontärer. Så vi var 150 stycken i ett tält nere... Eh, I Kungstrugården. Och vi hade stor fika Men eh, oh gud vilken rolig... Bra sak ni gör. är otroligt. Och valet av plats där var också i Kungstrugården. För att vi ville... Eh, vi vill ha dem äldre i det offentliga rummet mm. inte stängas in i någon lokal mm. utan mer liksom till ut på staden. men anledningen var faktiskt att vi hade fått kontakt med DN som ville göra ett reportage med oss om den här dagen. Mm. Och då så ville vi intervjua Elisabeth mm. men hon så ringde jag henne men hon hör ingenting på telefon. Så jag efter ett försök så tänkte jag men det här går inte. Mm. Jag måste åka hem till henne. Och så vi hände henne mm. och så, så fick vi också eh, ett tillfälle att lära känna varandra och så berättade jag om eh, att Ian ville träffa henne. Och var roligt. Ja. Ville hon det då? Ja, och hon glänste upp och det så satt vi hemma hos henne, fem stycken tjejer och då volontärer och reportrar och fotografer och så var hon i centrum. Gud, vilken lyckodag <laughs> för alla er. Vad gör du annars då när du inte jobbar med äldre kontakt? Jag är student mm. på Uppsala universitet. Mm. Jag är färdig med min kandidatexamen mm. här i juni. Mm. Och har läst mycket kring företagsansvarstagande. Mm. Och CSR-frågor och mm. hållbarhetsfrågor. Mm. Och har läst både i Sverige och utomlands. Vad Spännande. Vad ska du få ihop av det här tror du? Har du någon riktning? Ja, det absoluta målet är att nu ska jag fortsätta med en master ja. som är två år till. Men annars, jag har inriktat mig en del kring CSR-frågor, men jag tycker det är väldigt intressant inom textilbranschen. Mm. Så att nu senast så var jag i Etiopien och skrev min C-uppsats om textilindustrins framväxt och företagsansvarstagande mm. Mm. i anknytning till den utvecklingen mm. eh, och just de frågorna tycker jag är väldigt intressanta mm. eh, och vad det gäller textilbranschen så finns det oändliga utmaningar men också oändliga sätt att kunna påverka mm. och svenska företag har ju en eh, upplever jag en ganska viktig roll mm. eh, att vara i framkant vad det gäller hållbarhetsfrågor mm. men jag tycker det är väldigt intressant att se Just i produktionsledet och mm. människorna bakom produkten. Att det går att göra det mycket bättre. Ja. Mm. Eh, Livsvillkor och arbetsvillkor och så. Ja. Mm. Eh, så det är väl en nisch lite som mm. jag har. Sen kan det utvecklas, Men just nu så tycker jag det är väldigt, väldigt intressant. Hur kommer så att du har blivit så intresserad av såna här, så, så, det sociala livet och hållbarheten. Vet du det själv? Mm. Två personer, ja. dels då min gamla morbor Kalle som vi mm. berättade om. Som han jobbade för Sida och UNICEF i hela hans liv. Mm. Och levde i stort sett utomlands. Mm. I, um, mycket i Afghanistan, han var en av grunden också. Sen till Svenska Afghanistankommittén här i Sverige. Mm. Och han ledde runt om i världen och, och han initierade ganska tidigt det här med att engagera sig. Och att internationella frågor, att kunna påverka. Och eh, kanske sänkte tröskeln till att... Eh, Faktiskt jobba med sådana här stora frågor det Är det möjligt. Ja, precis. Hur gjorde han då, tror du? Alltså, hur, för det tror jag är en tröskel för många, att inte ska väl jag, eller inte mm. kan jag ta det här stora greppet. Vad tror du har fått mer från Kalle? Alltså Dels, jag bokade en enkel biljett till Latinamerika. I ett år var där och ja. studerade i Nicaragua och Argentina och reste runt och besökte min syster som bodde i Costa Rica och så. Men du kände ingen när du åkte Nej, Europa. utan jag kände min syster då som bodde med familjen i Costa Rica. Ja, fast du åkte, ja, ja. åkte du till henne först. Ja, först. Som mm. en liten mellanlandning mm. och aklimatisering till Centralamerika. Ja, mm. Sen så fortsatte jag eh, en, och plugga en termin i Nicaragua mm. och reste och sen en termin i Buenos Aires. Mm. Och det var ju... Egentligen så kan man tänka i stort sett på något skäl själv till Latinamerika. Ja. Men jag tror att Kalle var med också så här. Varför? Ja men det är väl klart. Han hade ju varit, han hade bott i Libanon, i Afghanistan, Pakistan, mm. Indien, mm. Jamaica. Och Ja nej, men det var så här. Eh, det är bara att boka en biljett. Mm. Eh, Egentligen så är det ju bara ja. det. Och eh, min pappa sa till mig innan. Eh, han släppte mig på Arlanda att eh, nu är det bara LPP som gäller Klara. Så, så, men vad menar du med det? Ja, Latinamerika, det är bara löses på plats. Och det var typ det som det året gick ut på. Att det var från en busstation till en annan så var det mycket LPP som var tvungen. Det är inte så planerat där. Nej. Och jag var ganska planerad, är ganska planerade mitt vardagliga liv annars. Så Alla resor som du har gjort, vad har de givit dig? Eh. Ja, först och främst är att jag vill fortsätta och resa. Det mm. mm. är den här farliga resedrogen mm. som aldrig tar slut. Mm. Eh, sen så är det att, jag tycker det jättespännande med olika kulturer mm. eh, och förstår det här när man flyttar bort till Sverige, att vi inte alls är så duktiga eller så bra som vi tror. Eller, eh, och samtidigt som man får en ödmjukhet att mm. man uppskattar svenska systemet mm. väldigt mycket. Eh, men hur olika vi människor är. olika utgångspunkter. Olika värden och vad som är viktigt. att När jag pluggade i Ghana. Så var det alltid en massa kvinnor. Som stod ute på gatorna. Och sjöng hela dagarna. Och, liksom man, och där ler man mycket på gatorna. Mm. alltid såg jätteglada ut. Mm. Och då tänker jag. Hur är det möjligt. De ser så himla glada och pigga ut mm. hela tiden. Mm. Och så står de så här, verkligen färgglada. Mm. Äh, Västafrika har ju just det här. De färgglada afrikanska tigerna ja, Det är fantastiska. Ja. Och de ser ju så himla liksom, mm. livfulla ut. Och då blir det viktigt och så, när man kommer hem till Sverige och tittar ner i marken, i tunnelbanan och mörkt. och så där, att Det är olika livs... Äm... Ja, men man, ibland kan man också välja lite om så här, kan de vara se så rörpiga och glada mm. ut, de måste jag också kunna det. Man måste ju inte titta ner i marken. Nej. Man kan ju också lyfta blicken. Och var glad och ha på sig färg. Men det är ju olika, verkligen olika kulturer här. Mm. Och där ute mm. i världen. Vad skulle du vilja ta med dig hit till Sverige? Ifrån dina resor om du skulle mm. ändra på någonting? Eller påverka här? Det så tror jag det är lite så här sociala engagemanget. Mm. Jag upplevde mycket i de utvecklingsländer som jag har rest mm. i. Så det finns ju väldigt... Inom familjen eller i sitt community så är det ju... Man tar hand om varandra. Eh, och på ett helt annat sätt. Och här så, så, såklart jag har jag en jätteförståelse för att man... Vi jobbar väldigt mycket. Mm. och behöver mycket för att ställa till bara få ihop vardagen och sådär. Och jag, jag kan verkligen förstå det. Men jag saknar också det här lite det vardagliga att... Att hjälpa, att hjälpa till och mm. se så eh, det här att det hjälper folk på, på gatan eller att kunna engagera mm. sig eller där Eller bara ta kontakt sådär vi gör. Ja. vi känner ju inte varandra alls <laughs> överhuvudtaget. Men jag känner ju till din syster genom mm. en annan bekant. Och det, alltså det är det här att jag vill träffas, jag vill, mm. jag vill höra din historia. Jag vill att den ska delas till många, många andra. Eh, så att de också kan bli inspirerade av äldrekontakt och mötas mycket mer- för vi mm. träffas alldeles för lite. Mm. Vad spännande tycker jag. Eh, om vi går tillbaka till äldrekontakt- vem är det som har grundat det? Eh, initialt så är det- eh, familjen Gyll- mm. som startade upp- eh, äldrekontakt- med ett syfte att man ville- jobba med äldrefrågor- mm. och, och eh, skapa- någonting som inte fanns i, i Sverige- mm. Eh, och sen som med hjälp från familjen och eh, företagsegersta så eh, kan du eller kontakt, stå på egna ben mm. och söker då finansiering från olika stiftelser. Mm. Eh, och som sagt från början var vi ju en grupp i Stockholm och nu mm. är vi 25 runt om i landet. Mm. Så att, upp, vi har ju sett att det var liksom den här metoden den funkar och... Mm. Det behövs och det efterfrågas så vi har vänt nu också för att kunna sätta igång fler grupper. Jag och, och Vi man söker såklart alltid nya volontärer ja, det är mm. Hur många volontärer är det som är engagerade runt om i Sverige? Jag räknar med ungefär att det är 250 volontärer och så har vi 200 gäster. Mm. Och volontärerna, hur, hur, vem är en volontär? Mm. Eh, man kan vara volontär på tre olika sätt. Mm. För varje grupp så finns det dels en gruppledare mm. och det är den som ser till att inbjudningar till de äldre kommer ut en gång per termin. Man ser till att det är chaufförerna kommer och hämtar våra äldre och ser till med schemat och det administrationen kring ja. att den här gruppen rullar och funkar. Det fungerar. har man ansvar för just den gången då. Eh, utan gruppledaren mm. har ansvar för en grupp mm. som ser till att eh, att alla fikatuffar blir inplanerade mm. och så. Mm sen så kan man bara fika värd mm. så som jag började ja, för då kom hem jag precis man eh, fixar ordning lite buller och fika. Mm. Eh, och det är en eller två söndagar per termin. Så det är inte alls så mycket. Då pluggade du i Uppsala. Ja. Var hade du ditt fika <laughs> någonstans? Ja, det här. För precis, det var lite enklare än att bodde i Stockholm. Då hade jag större. Ja. Men i Uppsala så har jag ett studentrum på 14 kvadratmeter. Ja. Så att det var lite svårt att få in alla dagarna. Ja. Så att nu får jag... Mitt studentrum är på Upplands Nation. Ja. Som är en väldigt vacker nationsbyggnad. Så jag har fått låna silverstolpeska rummet på Upplands nationer. Ja, fint. Det är Väldigt fint. Ja. Och det är väldigt härligt. Så är det att, så känns det känns som att vara hemma men mm. också är det en härlig så här, mm. och. Vad roligt. Ja. Så, och jag nu tror jag säkert att vi kommer starta upp en till grupp i Uppsala mm. också. Till... Ni har fikavärd. Och ni har? Gruppledaren. Ja. Och sen så har vi då chauffören. Ja, just det. Och... Det är en ja Det är en väldigt viktig person. Mm. För att i och med att vår målgrupp är just de äldre som sällan kan ta sig ut själva och också träffa mm. vänner. Och så. så att den här chauffören då kanske hämtar upp två eller tre stycken gäster per fika. Mm. Men också ser till att det kan ju allt från att hjälpa till med kappan och relatorerna och sen in i bilen. Men det gör också... Det är underlätt för våra gäster att de vet att de är där och det blir säkerhet. Sen så lär ju man känna varandra ja. väljer en sån här grupp. Och en, det blir ju en gemenskap också när man träffas. Mm. Så. Hur ofta träffas gruppen? Så gruppen träffas en söndag i månaden. Mm. Eh, och sen så Som fikavärd, när man bjuder hem, mm. så ungefär en eller två gånger per termin- mm. Eh, och chauffören, det är lite olika. Men vissa skjutsar en söndag i månaden. Mm. Och, och vissa lite färre. Men eh, det är i alla fall ett volontäruppdrag som, som många då har tid med. Ja, eh, I och med att det inte är varje vecka. Utan eh, de här små jättelite timmarna jättelite. har många tid Ja, absolut. Eh, vad var jag tänkte? Jo, gruppen som träffas har med 68 personer Håller de kontakt emellan vet du det? Är det några som blir vänner? Så ja det? och det är ju. Därför vi har grupperna då. Eh, lokalt. Ja. I, I vårt område är ju också det syfte. Mm. Att det ska vara nära mellan. Mm. Våra gäster också kunna mm. ta kontakt. Och det mm. vet vi att en del gör. Och det är ju mm. nästan det högsta syftet. Som vi mm. kan, kan ha. Är ju att, eh, att det skapas vänskapsrelationer. Mm. Eh, och det är därför. Men vi satsar alltid på när vi startar en ny område. Så lokalt som möjligt. Mm. För det är också det vi ser mest hållbart också. För att man ska hämta och skjutsa Nej. och sådär. Du har ju varit engagerad i jättemånga år. Mm. Hur, hur länge är man engagerad i, i äldre kontakt? Vet du det, ungefär där Är det olika eller? Mm. Jag vet inte. Jag har ju varit det från början och många har, är ju... Då jag jag bara, ja. Ja. Sen så kan det ju vara några som... Man kan inte sluta kanske. Ja, nej, men det, det, är jag, jag tror att det mycket handlar om att det, det, det är enkelt. Mm. Och det tror jag i och med att folk har så mycket jobb och på stress och barn. Nej. men mm. så att, Därför tycker jag att liksom, äldrekontakt och volontäruppdrag det är liksom enkelt. Det tar lagom det är mycket tid. och mm. så Sen så kan det vara vissa som pausar om man får barn mm. eller sådär. Mm. Eh, man tar en paus något halvår mm. eller så. Så kommer vissa tillbaka. Mm. Men vissa har ju också ett fullt show med massa ungar hemma. Ja. och Det är härligt att det är väldigt mycket olika generationer som ja. att de här Ja det är det va? Ja. Ja. Så ett uppdrag hos äldre kontakt om man är en fika värld som man börjar med mm. då gör man det två gånger per termin. Ja, en eller två gånger. Högst två. Ja, högst två absolut. Ja. Och då jobbar man också ihop med de som är chaufförer. Mm. Det är helt otroligt vilken bra grej det här är. Och i och med att det är, det är två som är fast anställda mm. på äldre kontakt. Det är och så, också så... väldigt bra att kunna ha det så. Ja. Mm. Och sen så är det jag då som hoppar in som, så finns det två projektledare också som mm. jag är nu över sommaren. Mm. Men och jag tycker det är faktiskt fantastiskt. Det är två heltidsanställda och sen så är det 250 volontärer. Mm. Så det är ju verkligen en, en, utan volontärerna så är vi ingenting. Mm. Men det tycker jag är häftigt mm. att man kan nå ut till så många. Det är helt otroligt. Alltså volontärjobb är ju jättespännande jätte när man gör en insats utan att få betalt i pengar utan det är andra saker. Vad är det som har drivit dig att göra det här volontärjobbet? Vad är det för ja, vad är det för något? Alltså jag tror att egentligen men det är ganska för mig är det ganska självklart. Mm. Och som förut nämnde jag också min som, min morbror, som En gammal morbror som är en stor inspiration. Men också min syster Kaja. Som har eh, engagerat sig väldigt mycket. Alla mina syskon egentligen. Min syster engagerar sig i, i olika typer av organisationer. Mm. Min andra i brottssoffersjonen. Och, och min bror för Rinkeby Akademin. Och, ehm... För man engagerar sig i din familj. I olika ideella föreningar kan man säga. ja mm. Sen så som... Mamma är sjukgymnast och hon har alltid jobbat väldigt mycket med mm. människor. Och så. Mm. Ja, man man blir påverkad. Ja. Ja. Vi har ju också en gemensam bekant du och jag som, som också jag har gjort en podd med och det är Magdalena Jänstål på ja. Hungerprojektet. Ja. Och henne har ni också ett samarbete med i Hungerprojektet. Ja, men det är via ett annat äh, engagemang. Mm. Mm. Eh, så att jag sitter i styrelsen för ett nätverk som heter Raul Wallenberg Difference Makers. Mm. Och vi är ett, jag kan säga, ett aktivt alumni -nätverk mm. för ungdomar som har fått gå en utbildning i värdebaserat ledarskap. Mm. Av Raul Wallenberg Akademin. Mm. Som startades av Nina Lagergren som är Raul Wallenbergs halvsyster mm. Och... Ehm, då så har man gått den utbildningen mm. så startade vi upp det här alumni-nätverket. Mm. För att vi vill fortsätta att engagera sig, att gå från tanke till handling mm. och faktiskt göra saker. Ja, just det. Och då har vi Hunger projektet också som en partnerorganisation. Mm. När vi vill agera lokalt och att tänka globalt. Mm. Att, och, så att när vi har haft olika insamlingar mm. för saker. Jag hade en yogadag bland annat i Uppsala här i våras. Mm. När man fick komma och yoga och fick donera valfri summa Och -hmm. jag hade yogalar så ställde jag upp och här med lokal och pass. Mm -hmm. Och då så skänker vi det till hungeprojektet. Mm -hmm. eh, och ja, vi har gjort lite olika typer av grejer för att mm. uppmärksamma hungerprojektet mm. Och ha dem då som en vald partnerorganisation. Mm. Det är jättehärligt tycker jag. Jag tror många som lyssnar undrar, men vad livnär du själv på? Ja, Är alltså, det studielån? Ja, men jag jobbar kan Du jobbar nu, nu också. Alltid varje sommar. Ja. Varje sommar jobbar jag. Så antingen jag det andra sommar jobbar på äldrekontakt. Mm. Och så har jag jobbat många sommar också på läger för mm. barn med Asperger och ADHD. Mm. Eh. Och så, ja, jag jobbar på också vissa helger mm. och sådär. Det brukar funka. Ja, men det funkar jättebra. Jag tror, jag vet inte om det här men jag tror ibland att det finns en spärr för att engagera sig ideellt hos, vissa per, hos en del personer för man tror att det ska ta för mycket tid mm. det ger ingenting jag ska bara ge men det är ju liksom helt fel det ger ju otroligt mycket ja och um, det tycker jag är um, det är nästan en av mina så här, viktigaste frågor ja, tycker ja. jag, det är att driva fram engagemanget för att och sluta om att det ska handla om att det ska vara så klyschigt att engagera sig. Och jag just de ha. höga trösklarna. Och jag hade önskat att dröm... Om jag hade varit CSR-chef på ett företag så hade jag låtit mina anställda få ta ett par timmar i månaden till eh, att få engagera sig ideellt. Mm. Som sagt, jag kan förstå att folk har väldigt mycket att göra med familjearbeten och arbeten och så. Men om de som alltså, man kan arbetsgivare också hjälpa till att... Mm. Eh, som min brors som han jobbar på ett företag som Cube där mm. det är flera som är mentorer för Rinkeby Akademin. Mm. Och det tror jag får ett jätte mer värde ja, att komma ut i samhällsgrupper som man aldrig annars når mm. om det är äldre, om det är ungdomar i Rinkeby. Om det är kvinnor som ska lära sig cykla i Hallonbergen, som är ett annat fantastiskt projekt. <laughs> ja, vad är det är för något. Det blir jätteintressant. Det är en kollega till ja. ja. som har varit med i ett projekt i Hallonbergen mm. för invandrarkvinnor. Mm. Att lära dem att cykla. Mm, det är bra. Och det finns ju många aspekter här. Dels är det att träna svenskan. Mm. Dels är det att träna. Träna, ja. Och att, eh, jag ser också mycket som en, liksom en frihetskänsla också att kunna lära sig cykla. Men också det här för praktiskt att kunna mm. cykla och slänga upp matkorgar. Mm. Eh, och, och mötas. Och mötas mellan då olika kulturer. Det finns så mycket fantastiskt och, mm. Som sagt, eh, vissa kanske gör det då självmant att man vill engagera sig sånt här. Eh, men jag hade hoppats på också så här, att... Jag vill slå ett slag för att näringslivet ska liksom ge en liten knuff till sina anställda och se ett mervärde i det. Mm. För att eh, jag upplever att man upp, växer upp i ett sam, liksom på en ort och sen så lär man känna samma typ av människor. Och sen så går man i samma på universitet eller vad man väljer att göra efter. Och sen så blir det den här samhällskrikan. Eh, ett socialt engagemang kan bryta det här ganska mm. mycket. Eh, men det är jättesvårt, jag förstår att det är svårt att ta det steget själv. Ibland och alla gånger. Fast egentligen är det inte så. <laughs> för det är faktiskt bara ringa till någon. Träffa en person som man inte känner. Alltså sätta sig i sådana mm. sammanhang. Du gör ju det. Jag gör mm. det. Och det vi är ju många som vill. Magdalena vill. Alltså det är vi mm. jättemånga som söker nu andra typer av sammanhang. Ja. Och det tycker jag är fantastiskt att det börjar rulla på så. Mm. Och min bästa tips för att hitta volontäruppdrag... Mm är på volontärbyrån.org som är en plattform för olika volontäruppdrag mm. runt om i Sverige. Och då kan man ju söka på ort och man kan söka på vad man är intresserad av om det är läxhjälp mm. eller om det är för äldre eller om det är för funktionshinderpassade eller vad det nu är. Så mm. kan man bara lägga in vad man är intresserad av. Eh, och där och då ser man också hur mycket vill. jag kan engagera mig en gång i veckan eller en gång per år. Mm. Eh, så det är ett väldigt bra verktyg att använda volontärbyrån för att kunna hitta det som passar an. Mm. Vad roligt det var att träffa dig idag tycker jag. Äntligen så fick vi till det här mötet. Hur länge blir du kvar i Sverige nu? Måste jag ju ändå fråga lite mer här. Ja, jag, drömmen är att jag kommer in på en master som jag svarar svar om nästa vecka. Och då är det ett år till i Uppsala. Och mm. Sen så inkluderar det även en termin internship och sen så en termin masteruppsats. Mm. Och i så fall om det är internship så åker jag nog gärna utomlands och gör det nästa höst. Det är drömmen i alla fall. Ett år till det här i alla fall. Ja. Vad härligt. Lycka till med alla dina spännande projekt. Och så tror jag att jag hör av mig till dig igen lite senare. Så fortsätter vi att se hur det går med äldre kontakt. Kanske framåt jul eller så. Ja, Tack så jättemycket för Tack. att du kom hit idag Clara.